بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تبع إلا بعلمه كل ذلك في كتاب صدق الله العظيم ننفع جدي من كومنتي تصورة فاطر القراني الكريم ما عياتي نمريت إكامي بريتيم الطونة صد هذا ينفع جديم صدنا بريم تويكوها إن شاء الله مكتعيات الله جل جلاله وجل شأنه وصيلت edhe na i përkujton mazrin e ti në thyr në ate që i nga medvërtit preja sa i ditë e që i ka ndoz diri sëpë në këtë moment nuk dhim gjo vësë asa i shka Allahu jelle jelalu në i ka tregu ka thonë kështu vë Allahu khalëka kum min turab o njërz ju ka kriju juve krijuve si juj prej dhaut pas fjallës dhej Në këtë ajet, Allahu Gjelle Gjelaluhu shumë shpejt, na ni qetër, par, par, i bjen një fjallë qëtër, e tila ban një dalim shumë të madhë prej fazës parë krejesës njeriut parë, edhe njeriut i ditë mas ati. Do më thonë, Allahu Gjelle Gjelaluhu në këtë ajet, ban një dalim shumë të madhë mes babës njerëzis njerit parë, edhe mes gjallit ati. Do më thonë gjallit parë ati. Do më thonë gjallit parë ati. Do Allahu kareka këm min të rab edhe babaj juaj ronjën dhe e kedi kullukum li adem u adem u min të rab rësullu Allah i ka thonë të gjithë si jenit ademit, ademi a ademi prej dhev për qunin e ti më njëher edhe për qertë gjem një patë dhe sërnjë patë teri ditë në kiametit më njëherë Allah unë kurani kërimër dhe e përdor një fjalë qëtër allahu khala ka kum min të rab thumë min nëtësa Prej dheut e pastaj prej një pike Dhe më thonë, baba ju i ka qenë prej dheut i kryu Ju djemë të ti edhe t'ju të posht prej një pike E se tash pra, ne dim shumë mirë nga onë ashkencës Se dheua është elementi cilin tas ka jet Pika për të cilën flitën kura një kerim është elementi cili ban jetën me veti A ka një moshkëll A ka një njëri në botë që e ngrenë dorën edhe fletë në emrën i të turijës Sa të so se unë e di si ka kalu jetan mes asaj, prej asaj që s'ka jetë në ta në atë që ka jetë Kjo derë për neve gjëmatin dëruar ashe dhe sot e mbilën Kjo derë për njërzit ashe dhe sot e mbilën për shkak se ashe më shëft e allahu gjëllë gjëlelu u që jaj në asë në kuran, asë janë në kuran nuk i tregoj kuj E kam fjale Në realitet e ka kurani fjallën edhe fët Jam të bisedu Për një gja në cilë e ka emnin jet Shumë vështire keni Të keni të pamundën me ngrejt Gjishtin edhe me full Se kështun në këtë mënir anis Jeta e më në, në filimin e par Faktikisht Ju e keni vështir me spjegu edhe me full Shka të me thonë fjalla jet Faktikisht ju e keni vështir Edhe të pamundën me diskutu Se ti je i gjallë Se din si je i gjallë Vetëm vetëm edhe din se je i zall. Po si je i zall? Qadha më von fjala jetë, që s'ka filluar as jo te ti, e ket kohë. Kem shtatë kuinash, as e madhris aty që e ka krijuar jetën. Të njerëzit unë di, janë vonë njerëzit hazër me thonë më thon mbas sa fjalë më i harë, por çka mos hoxa shkruajt. Lloj lloj literaturë, lloj lloj shëndetari, kush mos ka fol për jetën, ka fol për fillimin, ka fol këtej. Po i parë dhe i fundit deri tash. Rathjallës jetë që e ka pola shkejt që i mirë gjegën Që i mirë gjegën Rathjallës jetë Ajo është një herë dhe për gjithë bon E më shafë të Allahu gjëllë gjëllë në gëllë në shenu Ka po në khalakakum min të rab Ka po në khalakakum min të rab Ju kam kryu për e dhaut Thumë min nëtë fatin Fjallë nëtë fa në përkësisi madhë arab Për e gjusë latinishtë E përkëthaj një fjallëm brotoplazëm Unë uh, përkëthaj për Shqip Në të fa është arabisht Brotoplazëm sa Shqip Unë për përkëthaj prejtive digju u e Shqip uh, Një pik vese e mëngjesit Vese kushtë të dipi plegjve shka rës Një pik rësë e mëngjesit Shume vogël Hemene pa dukshme Në një maje të fletës Barit, melit, mëngjesin e verës Ashe qa që vogël Edhe me shumë me vogël se ajo Një pik uje cila kalon prej i burrit në femën në rastët e veçanta Me miliona ushtarë ushtri, batalionet dhe divizionat ushtrijës kalojnë me ta E njeni prej u gjitha ative ushtarëve e krim punën Gjithë ajo ushtri në momentin e durë vdes Këtu njeri e ka put dorën e shkencës Këtu njeri ka shkri men I, kan, i thëjnë sa i landa e embryologijës Embryologët kanë full Që mos kanë dhonë kontributet Më right, a i tja është për falemenderim praf po krem Mirë po A ka mujt dënjoni prej ative Më na i dhonë neve një hart A ka mujt dënjoni prej djetarve Më na i dhonë një skit A ka mujt dikush më na i dhonë një shem Më na të regu se prej jo jetës Kështu jetë apiloj Në asë një më njër Në asë një më njër E thonë, vëllahu khala ka kumë minë të rap Jenit kryuar ثم من نطفه اقرا باسم الذي اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقني كريون يريون براي نركا பைথন جون جون مودرن براي نيك edhe e njohur te njerzit atash shko qa problemi cka kemi nen kuranikerin pun ta vazdoim shum ngat me ket pikën e par te ujtë Ne nuk e kemi për qëllim të mësqegoj embriologji. Embriologët më mirë dinë, un jam Hoxh. Ata dinë më mirë të mësqego kush ka nevojë. Unë sqegoj diçka çetër se. Unë sqegoj atë fitim teme të cilën e bën para demonit. Ajo fitja ime as, për çfarë ai pikë uji, ku thash me miliona ushtar, kalojnë brenda në vendin në kanonët e traktuara edhe mi ato gjitha ato divizione, gjitha ato korpus e ushtarake në momenten e saktuar vdesin e punën kryesone për me artin këtë botë vetëm një ushtarë për jasa ushtrije e krymë Pitja jeme a kjo, prej qasaj t'inke Del një njerin këtë botë hefë Aje ka një kratë gjafë me të cilën krymë punë dhe çanka Aje ka një trumë renda i cili me ndonë edhe ullë heqë një shtetë me 250 milion banorë Aje ka një misi i tili shef gjonat të filet nuk e ka mëndu se dhe me arndosht atë të t'i shef Aje ka një vesh i tili i dalon të gjitha zonat e katunarve dhe ma shumë qëtë katunarve Kër i thujnë bache dhe vetë punamar Aje nuk e nge ngrinë po të të marrë Pash Hasan për shkak se zonat janë dhe dalon qëtërkuj Aje ka një hun i tili rafërterës shkak kisha fruti nga të Kate Ernat as gati me tregu, kjo ka Argazi, kjo ka Benzini, kjo ka Arnott, kjo ka Artoli, kjo ka Armol, kjo ka Nieri, kjo ka Araruse, kjo ka Aracene, kjo ka ar Uilkut. Loj, loj Ernat, me huun madernë. Kjo huun ku e kish vënë na thuna pikën e vogël? A e kanë në zemër? të cilën e banë, në e alejtë të ramë, 950 vite e banë me ta dhe e qonë me punua dhe me fletë dhe edhe me hongërë e me pi, nuk e lovë dhe një harfare, 950 vite me rrë, ku ishte kjo në atpikën. Ka artër er të kanalizimi edhe ndarje e gjithë këtive gjarave i prej të cilën të formuli njeri i ka dalë maj sëmërami mbi tokë a shbomen e madë. Maj sëmërami i ka dalë me dhe e gjakë, pra që ka kë një njeri e një rejti zonin në arabi edhe i tha arapi qëtër ma të përlarjes ma të përlarjes përleshje se siper i tha arapi qëtër sa ti man fun funi sa se më një mu kush jam arapi djitur ki jiste jahil arapi djitur e një rejti gjishtin sa kam disa fjallë me të zonë sa ur në sa unë e di kush jeti sa ur në sa awal uke nëtësa të në kathirah filimi si jë fa është një pi kuj jë i pasr a akhir uke gjifë të në k Sa fundi jot është një mërsh E cila vdes në thobë edhe familja Gutën ma të shpik me qute morë Sa ta një dvenera Pa pak pa, ma volë Nuk dërojnë dhomën tonë Kanë pas vlad dashur Kanë pas bab dashur Kanë pas në mëndëruar Por kur këtë vdes është gutën Me të mështel me që finë Se edhe pak me të vanu Ju ban të lasën shpita Filimi jot fa ishte një pi Kuj joj pasër Fundi jot ishte një një gjanë Që të hekin prej shpije Sa ma Tha vë ëndë të bejnë hadha dhe dhaka, të ahmilo, t'in mështë thajt parës edhe ditës në barë këmë tanë banë gjonë ashtë ka janë për njërju në pakansëm. Tha kje ki, kje ti, a kam definu mirë? Ki ashtë njërju, shpesh herë badënë e marë, shpesh herë kje në në këmë këmë thëtë edhe une jam dikushin. Kja ësha i madhe, 100 kusur kilogrami të të le ngren kokon edhe dherë gjak popojve, dherë gjak njerëzve shëndosh edhe dherë gjakun e njerëzve fafajshem virusi i gripit e përplast për toke, dhijafë të në qotë. Kja ësha i madhe. Kja ësha i shka gripi nuk e len gjimë se në Ramazanit me dal në gjami po le e që se len me dal në gjami po se len më u knaq apin ven ku a shkë meninu a i shka qërë. Kja ësha i madhe. Allahu gjell Nga ka thonë kura një krimë, se për po bani menem dhej Këra ka kumë minë të robë, kam kriju për e dhevë A ke pa dhe njëherë dhevën që je ka majtë vetën të ma Ora ajote, a tu ka majnë të ma dhe njëherë Në asë një mënirë Pra nëna vetë, e vladit vetë, a i majtë menemadhe dhe njëherë Nëna, a i ka ndotë e vladit menemadhe A stoka këta se banë, përshka se e kemi non E kemi non të ma dhe, e kemi non të ndershëm rësull Ta në qovë se e ka ardherit e konfliktin me thmjani qëtërit. Ta mirë një abdes. Ta i ja rasullë Allah. Po mos me na kalu për e abdesit. Ta si qerin kam ulluni. Ta i ja rasullë Allah. Po me qenë ullun, edhe ullim edhe nukëm kalor. Ka vlugjaku. Ta shtriju për toke. Ka sfa hikmet i ka mërenda. Për shka? Ta shtriju se shmiut. Po i kaloj i ka nervoza. Po i kaloj i ka jelënimi i mpërgjën e nonës kër për shtriju ka. A i kur po frigo kanë prej në të nanës Po ju hekë kamera Shkriju për toë kësa aja prej në i nanës madhe Zbutësh me njëher Pra prej atje Ku e ke prej ardhin Atje këta u dë njëherë me ndom Zbutësh, vash i vogël Dhe u nuk në madhë në madhë ne dhe me në madhë Dhe Allahu khalakakum min të rabin Thumme min nëtë fatin Thumme gjallekum e zvajgja Tha pas të Allahu gjallë zhelelu Ju kanë bahu në ju e qipt Ju kanë bahu femën dhe maskull a ka mundsi me deportuar një prej neve me pashe atje kur datemën edhe maskulli në fillim s'ka ndonë na s'nimonir na s'nimonir prej munirave asë m'sa te allahu xallahu hu wedall sha'nu kto s'ka injo mohon dora e punës nuk e traz shënstarve nuk i mohon dora e punës ato do të punojnë vetë transportas përnya pas për gjë jo e pa jo e pa patë diuve jo e pa prachsme jo e pa futur në laboratori se si dat ajo si vend terte ajo fenomenale marko azboni ulëtim azboni ulëtim ska skelton në skelton përndem në ket push kan ton kështu a she mundur që ta marrëmi na embrionin e një lloji prej llojit nervën god Edhe matë shum, ras, njëj, për ta shmunduri më shumë, ashtu si të provojmë në rreth mirat. Këtu provojmë në rreth një ai, për shembull, ka shtallave 1 kilogramë džimske. Të gjithë këtu board, të gjithë këtu uh, fit rromullak, të gjithë këtu hunë një ai, të gjithë këtu xhirën e sinit një ai. Kan fund jamat, undaruar shaka më man kjo manfun. Kjo manfun ka më latë folën. Manfun ka më fiale folun. A ka më skenc, jo lasni më nir. Ka më fiale folun. Për shkak se këto machina, këto machina nuk janë ato machinat e, e, e fabrikës kojarës të cilët ishtë rrinë reshë gjithë mund e punojnë shkati futë minan dhamë të ative. Kjo këto nuk janë konvajnë, këto machina janë që tërsenë, këto machina janë që punojnë me dëshirët e veta, nga vetë vetiu i vetë edhe organizojnë vej jetën e vetën veti, Allahu gjëlle gjelalu vë gjëlle shanu, në apikën e vesës mrenda i ka futë edhe në gjyrën e sinit një rjutë, në apikën e vesëve mrena kanë qenë të futëna dhe mendimet e ati mrena që ka i barën me veti, kur botë i madhë, në apikën e vesës janë të futëna edhe dëshirët e ati kur dalën këtë botë botë njëri, kënd sot hahet mëtan e këto puni din vetëm ai çi krijon allahul zel zelalu te thilet namu abdess el zunnat medesir e ul mikokën edhe i bim thesde edhe i thojm për ta el hamdulillahi rabbil alamin wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfe thumma jaalakum azwaja ukamboka tan allahul zel zelalu jifn mawsku per ta yobe ju gënjërdë Jo me që juve njerëzme, edhe ative shka fjeni njerëz, shpenz, e insekte, edhe kafsh, edhe shtas, të gjitha ti ka bërë femën e dhe masko. Hatta zëvahif, ka thonë edhe ato që ka esin për toke, për të silët Allahu gjëlle gjëleluhu, në kërani kërim, surët u njurë, në gjuzin të të mdojët, ka thonë, Wallahu khalaka kull edha betim min ma. Unë kam kryu qdo gjohë që me kom të veta pre këtokën edhe esë, prej ujit. Qdo gjohë kam kryu, dhe pre... lau, khala ka kull lëshejim, kull edhe, betim mimma. Qdo gjohë që ka shpirt edhe lëviz në këtë botë, prej ujit e kam kryu. Nuk fa shkajnë sa di shka qetër. Nuk fa shkajnë sa di shka qetër. A që qe kur gjohë s'ka qetërsen përveq se jeta këtudër? Jeta në filimin e parë ka filu prej ujit. شكانكان سي تشترسان برلار سردات القراني الكريم الله جل جلاله من القراني الكريم فكته اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رققا فتقناهما انو كشوف نيردي تشينو كان بسيم انو كشوف نيردي تشينو كان ايمان سيان مسلمان سكي كتو بلانيتا كيو توك ميجيت شكاكا راد اساي كابثير ني هرن فيلي ني استي اوبجيكت بسم الله الرحمن الرحيم اولام يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا كتو ايشي نتروك تيالور ديار كتو ايشي نتروك نائر ففطقناهما الله جل جلاله غضنكم داك توينين براي تشتريت اونيكام دا نيين براي تشتريت ابن عباس قال ماذا قال وفطقناهما اظن يو اكا جليمين ستوكا ايسته جوه ف Na nuk e shroh ala Jo Prenal, Allahu jelle jalluornoi, çi prej çeli prej aftinë, prej prej sifër vjen shi, por noi çi kjo pus ta njerat e çi e kamrënda, edhe u boj Albert, edhe nisi kanis, ka, ka filluar jeta. Prap sik ka filluar jo bashkë ka kemi në jetë, prap për neve ajo e pa dukshme. As për neve ajo e pa kapshme, elas për neve ajo që ne nuk mundemi, ma nuk do të mundemi ta kuptim laboratorin deri sa ti e kjo botë. Tafjar, fjalën jetë. وجعلنا من الماء كل شيء حي هذا برايويت برايويت زجا اكميبات جاو كتوا قال الله في القران الكريم برايويت زجا اكميبات جاو وجعلنا من الماء كل شيء حي برايويت زجا اكميبات جاو افلا يؤمنون ليه 19 ارجومنت دولترم بهتوا انتراسانتاش që ato njerë shka nga kanë tregu nga ona shkendësave egzakte se oh, jetëa ka filu prej ujit, një numër një, një, një madhe ati mes janë musliman. Këra një kerimi thotë jetëa ka filu prej ujit, Allah u gjëllë e gjëlelu e ka filu jetën prej ujit, nuk kanë besu. Pra, nuk do të sot se kure mësova një gjo edhe kesh kak me pas i mon. Jo, se ka atë kuptim. Unë mu më i me mësu shumë gjonda dhe mus me besu. Spesimi, ashtë dishka kejtë qeterë. Kalimin Islam nëpërmjet shkencës ju e ke mësuar shtem këtyni veti. Mund të bini njërin kët botë me ditë shumë, ama mos me çer musliman. Mund të bini njërin kët botë tak me ditë, Allahu në ushtër të me ditë tak, Allahu në rad me dor shumë. Kjo as e mundur. Nuk ka kusht. Nuk ka kusht, dieta, domethënë dietarët këti janë musliman. Sa kjo kusht? Jo. Ato që i ka thënë Zoti në Ilaj janë këti musliman, ata i më xhinuqi ka thënë në diet nuk janë musliman. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه الله جل جلاله غازيم الايهات شكاك فهم اتقلا استرهون نباركوا الوقت سيمن على مذكر من جماعات انداروا الله جل جلاله وفق شكاك فهم اتقلا استرهون نباركوا الوقت سيمن على مذكر هذا لينث ثمن على مذكر الله جل جلاله من لجسترن تيميان تجيب në regjistrin tim janë të gjithë në regjistrin editorijës timë absolute janë të gjithë edhe asë një gjonë neve së mundë dhe këtë kontekst me laik ma wa mamin warakatin ses këtu illa së ka gjithë i tëlin pranëver binë prej degës vetë edhe delën shash edhe basë slejt e pëmës që na nuk e dim së ashtë natë pëmë edhe natë degë luko pemti godon fletën e vet në vet me zverr edhe me lezu pa urdhnin ton ka thon Allahu xhallal xjalalul Kurani i kerim ejifkia asnen ejifkia asnen kontrollin e diturisë time Allahu thon Kurani i kerim sura fulfjer in rabbika labil mirsad çka leviz dhe çka nuk leviz jashtamargnie se me as në radarin tim wala tahmilu min unza wala tadha illa biilmihi Në ma ju ammaru min muammarin Vela janë kutu min omori Illa ti kitab Allahu Gjelle Gjelalu ka thonë Edhe cka ka jet Cka ka shpirt në këtë bot Cka ka trup si jet ban me veti Edhe ban ckurt jetëm Edhe izjatët jetëa Ash urni ime dhe dëshira eme Që ati shka ju ka shkurtu që këtë shkurtu jetëa për janë së teme edhe ati si ju ka zgatë jetëa që këtë zgatë jetëa për janë së teme kejtë të unë ashtë uh, uh, bërështi i lidheve pa, i pajve të lidhun në këtë thush janë uh, ashtë në dorën time ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu Gjelle Shanu është në gënë Korani Kerim në ajetë të tjera thot wëminkum menju të vëstha me dhe wëminkum menju raddu ila ardhële lomër lë ju minin këtë botë dhe l satë lindë, pak, një li ka shojër sure, e foshnë, e qojënë dorë, e dhe me minë kumë menjë reddu i ardhëllin omër, e disafre ju e ilan me jetu deri volë, deri kurë, hatë, maja aleme minë badi ilmin shqeya. Dheri sajë bojët në të mënirë, që ka ditë në fillim shumë, ka ditë në gjëlim të më fallë një pak, e pas taj kamësu shumë, e ka ditë më shumë se të gjithë, Mësë mërami, kërë kanë shku me vizitu, kanë dalë prej dhomës ati, djetari madhë, shkencëtari madhë, uh, plak, plak gjache shumë i madhë, njeri oratorijës, njeri diturijës, njeri shkencës, mirë pa afut, aqë në vit e fellë, njerë zi kërë kanë shku me vizitu, kanë thonë, ishë hupë ma. Dhe në spudike, asë nuk në njofti vella, shok të vetë në ngusht, nuk në njofti. Allahën, kërani kërim, ka thonë, kej laja'le me më mbadi ilmin shejëa unë dëkan dhe të avanoj deri atje kuaj ma shumë diturijës ma në fund lukëdin kur gjo shka ka da së me këtë shambull kër anuar me na tregu kërënovni kërënovni ma ato gjonat që i dini por mosu madhroni me ma men mos e rritni menen se prap ju futin të rrinën pika këni arë ma isbrami ju këni arë pra jërsire Gëllahu yukhridhukum minbutunim mehatikum La ta'alamun e shejëa Jëndjerri ka thonë Kuran i Kerim Për i barë këtë nënës Nuk dini gjënë Kërë këni arë faktikisë gëtë bosë këni ditë gjënë E pas të jetonë i emsonë i dini Mosë bani më në malë medituinë që këni Se ju kësaj prabë Më në funë si që lome jetu Më në fazë këvinë dashamirët Edhe dhë lazërit ju vizitojnë Kër dalinë thojnë Allah Allah Nuk në një Kjo është faza, kjo është jeta e njeriu mes dyerrë thirave. Jeton në rsirën e feminit kur zhingjo, jeton në rsirën e plakut kur zhingjo, nëpër çkaq, në këtë kontekst, lafir Allahu Jellaluhu wa Jallaluhu me ban der prindit me may... surat ulisa, Kurani i Kerim, lafir me ban der prindit, edhe ka thon waqad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana A thonë Allahu, liqka vujqin, brendit, ndërë me i bononës edhe babës, edhe me pasë respektëve qanë dhejative. Tëna e ka bashkë dhute, por së përëtheki, kësës jam këtu sotë, edhe në imma e bluganë në ndëk al-kibara, haduhuma, au kilahuma, walatën herhuma, walatën kullohuma uffin, wa kullohuma kaulen kerima. A thonë, këtë plakën, si të dhëje pleshnia njonin, apo të dhitë prej ative të ti, shtë e vë kuj Kura në kerimi Qa ka pas për gjellin Kur të anzoje pleçnija njonin apo të dit Të ti Gjallit të të i full Të ti Qto jam ku i defilin dherit në bita Më të iranom e diqka Pse kështu Pse të ti Me pas hej këtë fjallën të ti Edhe për neve baj ke me bo Do të pleçve Edhe për neve baj ke me bo Alten Haim Edhe për neve Alten Haim i vazhdojke Qëndro vetë. Ja po arniave kish me pa Sarajki dom. Kur -hmm. ti vaj kë baba 65 prej pensis, ja mirësh me pensien na. E thosh, shkojsh me adetë të të katë të pensionit, më shmi, haulha. Pensien lakoj e ka na. Ka na prit, seploku adetë ka vënë, drejt të domit. E vajm shiket. Allahu Jallaluhu na tayu musliman. Yeni dalluar ju nuk guxoni me pa dom fleshve ju nuk guxoni me i ju flesh me domin e fleshve per shkak se ne ka thon Kurani i Kerim inna yablughanna indaka al kibr wa kibra ahaduhuma te ti ato do ju te plaqim te ti te shfia ne kondr vler ne kan ne kondr vler mekan ti korpatellini nda thar ti kurishe i vogul ti koropër kon sjengje A i baba johë, ku të qoj tije? A në dhe që i donë të qoj, a në gjepin të, të shporejtit e koka? Ku të vaj ka i tije? Jo, a i më përkundi mu në atër. Nona dhe baba më lajten edhe më rritën edhe pra, një, më shqin. Pra, ti kur ishe fmi, në prejnin e ku ishe? Në prejnin e ative di. Allahu gjëllë në gjëllë uza, babën edhe nonëm, si ti kem lanën me jetu, dheri që të shëndrohen në fmi, atëherën në prejnin tanë duhet Ku, a, a, a, me gjo. Me gjo. Ato kur apokalejën e meni pa siç e di këngjo, kur apokalejën e meni pa siç e di këngjo. Trenin e kuj mod duhet marr për kë ato? Ato duhet përkun në trenin tën kur tini dit prej ditëve u përkunsën trenin ative. Për faktikisht, ato që kanë voti ende erë kanë fituar xhenetin kur ishte i vogël, kur thui ishte i vet, sot ti e fiton xhenetin kur i banan ti me respekt kur ato smunden vet. Ora ma ya'mur ma yu'mur min mu'ammar ka ka jetë në këtë bot që ka ka jetë në këtë bot që shkortohet edhe zgjatët ashtë ndorë në Allahu Gjelle Gjelalu i përfshin gjonat me shpirtë edhe ato ta shpirtë njërju ban një vesh njërju ban një gish dore për një 35 vitet jetës vet e majzbrami me një punë pejtë punë vetrona duke i pru shmive të vetu shqim me një respekt jazënë një maqinë dorënë jakëpur, këtë dorë Allahu gjëlle zheleluhu e ka ditë dheri kur këto gjishtë a kanë me jetu, dheri kur e kanë jetë në dorënë ati. E ka ditë edhe a i ka urnu që që ajo, të marë e pjesë qate. Një dorë e fortë, një dorë e cila ka nejtë një koma, apo një dorë e cila ka nejtë trupën e njërët 45 vetë, aka ka gabngrena dhe i kanë thon mjekët se kjo duhet me injunu. Ka pran duhet pranu se duhet me injunuave, ju ka pran koma salit. U krime ta më. Sa vite jetojm në, në trupin e ati? 35 vite, 40 vite. Hipopli e nis tipas. Edhe lash e kapun në trupin asaj, mangë ma e afaj mang mahon se maj ajilponos. 350 vite. 305 dhëtë bitën flitoran më ta Allahu gjellë gjelalu surat nur Ajetin që e ta ka parë Allahu kërëka kulle dhe abbatin min ma Gjdo gjën që hasën këtë të okër kam kriju prejujit Wa minhëm me jëmëshi ala batni Disa prej ative hasin me bark Disa prej ative hasin Me bark e folin popullin i lapsoin Habe se gjartëmis ti kam zën kam të veta Që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Bolla s'ka kom heç ja, Kishte, kishte E kam një një një një ka dhënë gjartëni Kishte kom po Sëm përstu ju dëkshin Lëdhë jemi dashur Gjartëni s'ka kom Bolla s'ka kom heç Hethë me barkë në mënirën e vetë Qishka dhe ashtë Allah u gjëllë e gjëllë U gjëllë e shënë Pas një probleme Edhe shumë mirë bile Edhe shumë shpejt Shumë tërfit bile Shumë shumë mpredë bile Shumë shumë shum më mrekulli Edhe në vë Do ka sonë projektiive që i kam kryu pre juit Hesim me bark Uamin hum me njëmë shi ala rizlejim Disa projektiive hesim me dikom Kus jam to? Hesim me dikom njeri u pula Dhe shpazët kejt Do i kemi në bordo nërë Me dikom Uamin hum me njëmë shi ala arba Kurse disa projektiive hesim me katër Qa tosha i kemi nërë nash Edhe shtonë zëbnal prejtë mujeve Hesim me katër Do allahu nuk i ka cegnë kur anë i krymë Do si ka cegnë Do i kanë katë i kripa po doj, ando kriima si vagon në omri në konve njonit i thojnë për ative karabisht njonit i krivi mundafse njonit a që ka zhë për karabisht një shka? në s'ka përcajmë, pa e zban me lonë pahisht pa njonë kështu i këshin njonit një karabisht në vash e shpi për shpi njërzit i kishet së në bëndjerke edhe mjekët shpi për shpi kotë Aj, si kanë vesh, narkesh, se rastës, dhe daj ai sipër fijat veskana kështë shumë rastez do bëjnë ka po shkoj gjanëri tu thell për udhë këtu me pla kur e sha katër vjet çajalin pe majishin për, për udhë se mend pidalin tash akaki sa i kanë vini karabish ndaj ta bëjmë ka ta bë pse pikur e ka çë tre muaj tha tu trenun kë ta bëjmë ka sa ni çetër karabish jashtë lënësh kur hyajmë upër laj çetri del edhe kimata ti dalin të, të, ka të, të, të, të ditë edhe eliron çunin tro kanjara mos harresh se ka rrbis te me ka rrbis te duni me largu doso doso abe tu tyang ke pun ke dynosh ka as ka pran te ket Allahu nuk e ka tek Kurani Karim eda as Kurimin e mundafshit nuk e ka tek pa Kurani Kerimi kur taniste ni gjo so so to a ke te duhet ni teka ajse ka per te lira ajse ka per te lira me pason me ekiston joni hojës hoja fenitha ti et kam nitu thon der Se shka ka gjon në këtë bot është në Kuran i Kerim. Sa kjo është e vërtet, biro. Kjo është e vërtet, fa. Sa po, është për mëna jemë atëi? Që të tha? A ha për mëna jemë atëi? Sa jo, për mëna jote, sa nuk a atëi. Sa po, pëse pra sa për mëna jemë atëi? Sa se jam dhisa gjonë, Allahu Gjelle Gjelalu nuk i ka vizatun Kuran i Kerim janë do gjona si ka vizatur kurani këri e ku i ka vizatur do i ka vizatur do në menën e njeriut në tru janë vizatur në fantazmën e njeriut menqur e tani aje zbaton ata prej molit e banar edhe e beteshpia dhe te regulon del me ta me nivruza për qatë fa si janë do përse qetria është kurani hapun hapsina hapsina ku ka fanë Allah unë kuran, ku lë siru, ku lë ardhi, ku lë nduru, hesnin si përfaqe to kësë edhe studjoni, zbuloni gjonar, e, fute menën, fute menën pun, fute trunin pun, fuqit për ato që si kemi vizatun, kurani kerim, ti kemi vizatun në në kokë, në në kupollën e trunit tanë, prej agjenzere, agjeni ke, qka për mëndëm ti, edhe gjilponën e grusën kurana, qka për mëndëm ti, edhe plug daj ishka keptesha la gërshante berberin kuran e kerima ani atja fodomet kallzuse me me kuran sot nje ajet kur thriten flok duhet me shku më berberin, më pashirja, më ardhaj, më me unte berberin nuk fika paciria me ardaj me mushtell me nikin me veshman drulin bar, e bard me kap gërshont me kap kranin e me tahemi i tre floku midis taje me fshin djoani masho se s'to kdot si puna kurani kerimi nuk mirret me kesti jona ai nuk mirret me kesti pun vogla ai jep aja simbol Aja I, I, I, I, I, i prek të gjithas kajet, edhe ti e të u zonë. Qka se unë i për njëri që në i lip kejtë gjonatë kur anë i kerim, ka i më kjerë me shku në mbërë të pikto. Edhe ka dalë në ku ma në, më një harët e punë pa dhudë me ditë ka me lakua, po, që a ti vendosën zati. E ka pa, po, a gjemën i ven, bëgratë. Edhe anal para shëjtë, përse se kanë qitë kejtë gjadë në të më shëjtë, të rinë bëgratë. Pa jo nuk dhele autostrada ati, ati anje e mërë veç Që tu me laku Që kjo hapo Gola, ta një ti për toke Dhe dush me biti sjetërën Kur a një kerimi që ka ban neve Shënjët në i tregon Kësa i rrugën një së nuk Që këtu e kini vendin për me laku në gjatë Këtu ashtë u dhe e gjërnetit Këtu ashtë u dhe e kuprit Këtu ashtë u dhe e besimit Këtu ashtë u dhe e Allah Këtu e do një përgamerin Këtu e do nj apo qe dëshirti allahun kuran e kerim na ka thon abdesti ka katër faze me ayet si ka thon krap ne i lav, tyrën me la, mas ne mora ve kam apo do ne legen ne bakall me ta prua te di apo ti qe qeta do uin njejte ose kom ne qet peshkim ne qeta jo skap si pun ai ka dosh qe ar fat ama uji ka fol natir dokall ka maru dikush legen ka maru dikush qe s'të skojin to pun neva allahu xhellaluhu o xhellashanu na ka bashum ikram na ka bashum nder na ka vrit kitabet edhe në i ka që profesorin absolut matemat që e ka pa njërzia dhe mua se shafas njëherë për svegimin e ti edhe në ka dhën men në ka dhën men në ka dhën men e, me, me ta në ka qëjtë me fushën e studimit edhe në ka qëjtë ma studime në fushën e zbafimit gjanave që i kemi studiu edhe këmë arë tërë të konkruzët të studimit të tëra ka thërë dhe ma ju ammaru min mu ammarin që ka ka në dërtesh kohë njeri me shpirt më kafsh, Për ndërtesa të fat të qurëshka të xhamia, edhe çerat ndërtesa, edhe ajo me ura, e me tunelle, e me shpella, e me çka ka, deri ditën e caktuar kur rin, ka thonë Allahu xhallaluhu ashte. Unë e caktuar, edhe kur derdhën ato prej termetit apo prej bombës apo prej lufthës, edhe ajo ashte unë e caktuar. Unë e udhëheci ata tasaj jam un kullu zalika fi kitab. Edhe mand fonde ka funduka thon in zalika ala llahi yaseer. Kermu, çfarë na shëlet? ska ska allah ska per allahu jalla jalaluhu ran eden per mua qe pun anjelet wallahi on te lutemi si qe ket dit cel trenes ka mund ta banja rabb el alemine te lutem se si jematit ton te ubish ditat qe ka merr nga mazarit falinu let mir edhe mar inshallah mes Ma brami avdan kabull te gjith ve mundin te sabrin e durimin e ndxjimit lejratave allahu jalla jalaluhu wajalla shanu wuluthim te grave qe avdan kabull mundin edhe ramazanit edhe pregaditjeve elusim allah jalla jalaluhu wajalla shanu Ciska ka qoshtruem këtë Muhammed Mustafa az li ngjë dhe në perëndim të shëron inshallah për hir të Muint mall. Kush ai burgosun Allahu xhallej zelalun nga burg kësort inshallah. Ai njeriu që ka borx dhe ndihmohet Allahu xhallej zelalu borxëmi ila inshallah. Ai njeriu i cili diku i ka dhënë një borx me fjalë, Allahu mundën falje me lip inshallah. Ai njeriu që i ka borx dikujt para apo i ka borx dikujt vënë ndatana diçka, Allahu xhallej zelal ya mundu ya munduk çipër borxit del sot, ai që ka dërt, ai që ka gaje Allahu gjëlle zhelalu dherët e që ja pak sot, insha Allah. Kanë pëjtë për fond dherët i sotit, kanë pëjtë qka në këtë dunjo dhe që Allahu gjëlle zhelalu, qka në këtë dunjo me e fort, kanë thonë me e fort se në këtë dunjo se zharmi s'ka. Kanë thonë, jo, ka ala me e fort. Me e fort se zharmi, kanë thonë, ash ujë, e shimë dhe, ja qëtë kofën me ujë, e shimë djakën. Kanë thonë, ka me e fort, kanë thonë, ka dhe me e fort se ujë. Ku shanë frima E thona, ka matë forë se frima, ka thonë, ka kodrat fri, fri, fri, fri, fri qësë pëllunë. E thona, ka la matë forë se kodrat ka, ka thonë, matë forë. Kusë tërmeti, ka thonë, ilohati, ujë, i bandridhja tokës. E thona, ka la matë forë se ki, ka, ka, thon, ka la matë forë. Gjumi, ka thonë, kur që është apale tjetë, ka ndërën se avril të tokë, ka, vëllë, është të panan një hiqë, që në konë të të të të të të të të të të të t Gajlja, gjithë natën shëtid në përubërë Së në me fletë për dërtë E me sante së kanë fletë tërë sabah Pra kushka dërtë Allahu gjelle gjelanihu Ja baft mundur që dërtë Në atitë ja paksan Edhe të ja hek insha Allah lillahi l-Fatiha